بسم الله الرحمن الرحیم قل من يرزقكم <سلام> هو يورثه سو غروسیدر کای تاس ہوتا من السما اید اسمانا والارضی او ذس مکینا یعنی بارنا باران سو گورئی پس مک کی شین کے سو کئ لکو یملکو السما او یا سو غ اختیار مند دے دغو تے والابصار او د سترګو یعنی دلیدو و من یخرج الحیا او څوګ را وبا سی من المیت د مړنا و یخرج المیت من الحی او را وبا سی مړ د ژوندینا و من يدبر الامر او څوګ تنظیم کای د ټولو کارونو او څوګ تنظیم کای د ټولو کارونو پس یقولون الله نو او اوووی زور دوی چې الله تعالی دې ډیر زور به جواب دیگه ټول کړو الله کوي فقلوا یات ورته فلا تتقون آیا نو ځان نه بچاوی تاسو د شرک نه ان مشرکانو داکي دا وه د لارو کې صفاتو کې باران ور ول ولا هغه دې سمګه کې پکل شین کول ولا و بو کې دا اوریدو طاقت دا شروع ولا هغه دې پر سترګو کې دې دو طاقت اچول والا هغه دې جون دینه مړې او مړینه جون دې سيون کې هغه دې د ټول د دنیا نظام هغه چلی انتظام ټول هغه کوي مشرکان هم دا وایي الله وې په کل تور توه اپلات تكن نو ایزان بچکوي د شک نه نه ولې نه بچکوي فزلی کوم اللهو نو داست په تو نو والا الله تعالی دې استاسو ربکم الحق ور دې استاسو دې پريشتیا فما ذا بعد الحق نو نشتا روز ستې پری خدا نو دے حقنا الا بالال مگر کومريدا فان تصرفون نو سنگه او دلی شیطان سو دې حقنا سنگه واړولې شلې کذالک امذت حقت کلمت ربک او رشوی ده پیسل ده ردستا علالذین باغت چا باغت کسان و پسکو چه نا پرمانی کڑی ده انهم یقیناً دوی لا یؤمنون ایمان نروڑی قل تورتو آیا حل من شروکای کم ایاشت ده ده مددگاران استاسو نا من اغسو یبدع الخلقا چه اول پیدای شکری دوم بی یعنی شروع ده پیدای شکری تم بیا یعيده دوباره پیدا وکړي یعنی نشتا کلي الله توایا چې الله تعالی یبدا الخلق اول پیدا کول کوي د مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره هم جن ده کوي دوباره پیدا کول کوي فانا توفقون نو پس وجه اوړي د شیطان سو د توحیدنا تاسو پس وجه باندې اوړي د الله د وحدانیت دې منلو نا تور توایا حل من شرکائكم ایاشتا ده مددگارانو استازونا من اغسو یهدی چه رسولکوی یهدی چه رسولکوی ینی هدایتی رسولکو لیشی الالحق حق تا ینی نشتا قل اللہ تو آیا اللہ تعالی یهدی رسولکوی لیلحق حق تا اپا من یهدی ایانو اغسو چه رسولکو لیشی الالحق حق ربتا ن حصر صحیح حق حقدار دی ان د جدي يكتبه چتا بي دريو کړې شي ينه دي حكمتونو دياغه املا يهدي حكمتون نه حكمونه دي مقصد دات ذ الله رب العزت چطور توایا حل من شروکایکم اي استاد مددگاران استاد ہونا من اغسو يهدي هدايت کوکي معنا رسول کوليشي الالحق حق تا انه نشتا قل اللہ و یهدی تو آئی تعالی ہدایت کئی مانا رسول کئی للحق حق تا اپا من یهدی ایانو اغصو چے ہدایت کئی یعنی رسول کولیش الالحق حق تا احق حقدار دی دی این یکتبا چتا دیداری اکریشی دیاغو ام اللہ یهدی یا اغه څوک چې نشي هدايت کوله نه نشي موندل لار الا اي يهدى مگر هغه وخت د تا خود نه وشي هغه ته هدايت شوهي ده فمالکوم نو سدي تاسو لره معنا صدليل تاسو كيف تحكمون څنګه پسلې کوي تاسو به دليلا و ما يتبع اكثرهم او نه کوي تا دې جاری يني پسې کولو کې د دې خلکو نه الا مگر د ګومان تابیداری کوي ان ظننا یقینا ګومان چې دې الله یو ني پایدان نور کوي مین الحقی د حق بارکه ان مقابل نشي کوله د حق شاین هیڅ هیڅ ګومان د حق مقابل نشي کوله ان الله یقینا الله تعالی علیم پویږي بما یا فالون اغه چې تا اغه چې علیمون الله پاک پوېږي به ما يفعلون پاغي چې دوی څه کوي څه چې کوي الله به پوېږي وما كان هذا القران او نه دا قران پاک اي يوب ترى چې جوړ کړې شي مين دون الله هي د طرف د ما سواده الله نه انې سواده الله نه دا قران څوک نشي جوړولې ولکن او لکن نازل کړې شپې د ده پاره تصدیق اللذی ده تصدیق د پاره ده تصدیق یعنی رشتینواله اللذی ده کتابونو باینه یادهی هی چه د ده نومخی ده و تفصیل الكتابی او ده ده پار نازر کرده ده وضاحت ده کتاب انا او ده پاره ده تفصیل دا پر پرشو حکمونو اللہ چکم پرسکردی حکمون آغی وضاحت ده پاره لا رعب فیهی هیس شک پا گینشتا دے من رب العالمین دے طرف دے رب العالمین یعنی مخلوقاتو د ربنا دا قرآن دا غلے ام یقولون اب تراہو ایا وی دا خلق چې دا قرآن پاکی دے زان جو کھڑ دے اب تراہو جو کھڑ د محمد علیہ السلام دا قرآن قلت ورتو آیا فاتو نوراوڑی بی سورتن مثلیہی یو صورت د پشان قران پشان یو صورت راولې چې په دې په ساحت وزاحت بلاغت کې د پشانتی په دلیل کې د پشانتی ودعو او راو بلې منس طات ما رسول چې طاقت لره طاقت مو وي وس مو وي من دون الله ال سیوا د الله نا انکم تم صادقین کای تاسو رشتینه فخل خبر رشتینه ی نوراله یو صورت قران پشان سنگ قران دلیل پیش پر توحید دلا تاں سی دلیل پیش کے پکل بت باندے سنگ جو قران پاس وضاحت کئی بلاغت دے فصاحت دے تاں سی پیش کر بل کذب بلکے دو دروجن گنی دا قران بے عالم یحیتو سبب ددی چ دوی این حاصل کرے بے علمی علم ہی علم ددی قران با نذر نہ دے کوئی کرے او دے پئے نہ مخ مخ کے قران دروجن والما یادیم او تروس نه راغلی دوته تعویلو آقببد د نهلو د پ تعویلوه اننج نه اقبد د نه نرو د پران دوته لا نه راغلی کهذا علکه اون دغه شانې دغېذ الذينا د من قبلې چې دو دو نه مخې رسولانو دروژن کیا ہے کولا پنزور نو وګورتا کای پکانا جسرنگشو عاقبت الظالمین انجام ز ظالمانو ایدر دین مخالفتي کھړو ده هر دور کې انجام یو وګور جو سنگشو وامنھم او بازي د دنیا من اغسوک دي یومنو به چی مان داوری په قران وامنھم او بازي د دنیا ملا یومنو به اغسوب دي چی ل لري ایمان پهدي خورآ ایمان نه راړي ربو کوو ورب رستا عالممو خپ دی بل مقصیدین په حال د ربستا خپ دی پر حال د پسات کوونکووه ان کا ضبو کا او که تا د روجن ګړی پهقلل نوواته لی زما پار عملی بله د عمل زما ده چې دعوت دحت دی واللهکو ما معلوکم او تاسوله رببدله د عمل ستاسو انكار دې انتم بریئون تاسو خلاص يې جدا مما اعملو يا هغه عمل نشي زيكو وانا بریئون او زخلاص يعني جدا يم بيزار يم مم مما تعملون ده هغه عملونه نشي تاسو يې کوي ومنهم او بازي د دوی نه من هغه څوک دي يستمعون اليكه هغه بيګلي تا تا اڤا انت توسمیو اڤا انت آیا نو تو او اور اول کولشی اس سوم ولو کانو او حال دا دات دوی لا یاقلون اقل نلری و مینھوم بازی د دوی نمن اغسوک دی یانظورو الیک اچ ګوری تا تا اڤا انت آیا نو ته تهدیل عمیا کودا ن کولشی لندو تا wala aw kanu aw hal da chi dui la yud sirun nawini sa be fui yana taw da la podesh inna allah yqinan allah taala la yuzlimu anasa sulam na kai pa khalqo shay'an is che is zulm allah na kai اقبل ځان مو باندې دای ظلم کوي وايو ما یاخروهم او په کوم ورسیا راج مابکړي دویلارا نو دوی وبیا ګمان وکړي کا علم يلبتو گویا ینه تبوای چنو ی سارشیوی نو وخت تیر کړي نو درنګ تیر کړي الا ساعتن یو ساعت یو غړې منن نهاره دور جنا یتارکونا دو رضی نا یتعارتو نا پی جند گلی بکی پی جنی بزوی باینا هم پا مینز خبل که قد خسر اللذینا یقیناً تاوان والا دی تاوان اندی آگا کسان کذبو چه درغ جن گنی درغ و امانور ینکا او کهو خیومون تاتا بعض اللذی بعضی آگا عذاب چه نایدهم وعدکو دوی او نتو وقف یانک یا وفاظ کو تعالی را یانی مسجد آزاد د دنیا پای لینا مرجعهم لو جما طرف طرف ګرځیدل دی دوی ثم الله بیا الله تعالی شهید خبر د گواد علاما یفعلون طغى کرون چدوی کوی ولکل امته او د هر امت د فاره رسول رسول دی یعنی گوی کوونګه په دوی پوره قیامت کې فا اذا جانو هر کل چراشی رسولوهم رسول دو دوی یعنی دپار ده گواهی قضی باینهم پیسل بوشی پا من دو دوی کی بل قسط پا انصاب سرا وهم لا یدلمون او پا دوی با هیل ظلم نشی کے دے و یقولونا او وی دوی متاها دا وعد دا ان کنتم سواجتین که تاسو رشتینی کتا سورشتینه یې دا چهامت کله دې کول لا املکو زنه لره اختیار ز مالک نیم لنقد زان دا پارا ور رند هي زره کولو ولا نه پناو نه د پایدې حاصلولو نه ځان ته zarar د ځان zarar لره کولې شم او نه ځان ته پیدا شم الا مگر لیکن ماشاء الله اغچو غواڑی الله تعالی لکل امته مغا منادا ماشاء الله اغچ الله پا گوغواڑی مغچ کئی کئی الله پا لکل امته ده ہر یو یعنی نہ منن کی امت دا پار اجل یو نیٹھدا دے عذاب لکل امته اجل یو ده ہر یو یعنی نہ منن کی امت دا, يو دا, يعني دا عذاب اذا جا اجالوغم کله چرا شي دانیټ پلا دوئ پس نه رو کېد شي سن یو یو اللهظ وله ی او نه به کی دلیشی شي دا نیټه نه وړاندې تلشي نه روشي قل ته ورتو آیا اه آم آیا اوقا ماته ارا آتون یا تکر کړ د تاسو سوچ کړړ دی اوای ان اتاکم کراشی تازو تا عذابوهو عذاب اللہ تعالی بیاتن دشپی او نحارن یاد ورزی ما زا یا تاجلو نو ست تدبیر دے چی زرگ و اکڑی اغیلر المجرمون مجرمان ان معنی دا ما زا ست تدبیر دے ست چل دے دی سارا یستا <تسجلو> چې زرب ضربو اکڑی اغیلارا من ہو اغیلارا المجرمون مجرمان یعنی دپاد زان بچ کولو ست چلنے ست طریقه دا ست تدبیر دی چه دی, دی بیا ضرب زان بچ کولو پاروکی از تم ما آیا پیا اذا ما وقا کلچ راشد آزاب آمن تم بیهی نو ایمان براوڑی تاسو پا دی آل آنا آیا اوسیمان داوڑی وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ او في التحقیق سرى يقين, يقين سرى وَي تاسو وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ أو في يقين تحقیق سرى وَي تاسو سيدامو دستا جدون في التلوار غوختو عذاب تلوار غوختو ثم بيابا قيل للذين اويلش ظالمانو تظلمو قيل اويلش للذين ظلمو أوي او کسانو ته جزالمندان دي ظلم کړه وې نه شرک کفر کړه وې زو کو اوسه ک اي عذاب الخلد عذاب د همیشه والی همیشه عذاب نشه د پاره وای هل کو جزاونا نشی در کې د تاسو ته بدلا انی نشی در کو له تاسو ته بدلا الا مگر بما ده اگر عمل کنتم تجبون وصابب ته تاسو کولو اغه عمل په واجبات اصول سزا در کولیشي بدله در کولیشي ويستن بيونك او تاسو کوي د ایستانا پښتنه کوي تانا احق هو ايا حق دا عذاب د قیامت قل ورتو ايت او وربي قسم ده پر سما انه چيقينن دا عذاب چې له حق خامخ حق د رشتیا ده وما انتم او نئی تاسو بمعجزین بچکون کی زان لرد دی عذابنا وما انتم بمعجزین او نئی تاسو بچکون کی زان لرد دی عذابنا ولو اوکا انا لکل نفس ولو انا یقیناً کشی لکل نفس بباده هر یو نفس ظلمت چه ظلم کلده ما پل عرض اغس په پزمک کې دي لم ت دت بیی خاامخه بد لببه ورکوي د پاغې سرهوهصر نه دامته او پټوي به دوی پهمانت خقیمانتیا بې پټکې یا مرادقاب د خپل خمانتیا دوړهمانې رادي لمماه اول عذابه رکه چې وي نډی اذااب لره وا قوې یا با او پیسله به وکړی چې په مندو دوی کې بل فیسې سرا انصاب سره وا او په دوی لا يظلمون هی الظلم نشکی دی علا خبردار انا لله یقیناً خاص اللہ تعالی لر دی ما بیس سماوات اختیار دیا غصیزونو چه پاسمانونو کی دی والارد اپر ازمگجی دی علا خبردار انا یقیناً وعد اللہ وعدد اللہ پاک لوس دی اللہ پاک حق و یقینی رشتیا دی ولیکن او لیکن اکثرهم اکثر دے خلق لا یعلمون نفئگی هو خاص اللہ تعالی یحیی جن دے کول کوي و یمیتو کول کوي و الیهو خاص اګه طرف ته نه اللہ طرف ترجعون او غرذو الشیطان سو واپس کولی شیطان سو یا ایہ الناس او خلق قد جاءتکم یقینا داغل شیطان تا موعیزتون واز یعنی نصیحت میر رب دیکن دی طرف درد استاسونا و شفاون او شفا دا یعنی علاج دی جوڑوالی دی لما دی اغ مرضونو پیس صدو چپسینو کی دی استاسو نکچا پسینو کی کم مرض دی اللہ پا گاغی مرض علاج قرآن پاک راولیگا و غدن و هدایت دی ورحمت و رحمت دي للمؤمنين ذفاده مؤمنانو قلت و تو ايات فضل الله و فضل الله تعالى چې دا قران دي و برحمته و پر رحمت دي الله چې دا سنت نبي پاک دي نو پدي فل يا پرهو خوشال دي خلک پدې زالګ فل نو پدي دي خوشاله شي خلک هودا خیرون و غرده مما یجمعون یا اغا ماننا چه جمع کئی خلق دی اللہ قرآن دی اللہ پاک دین د دی پیغمبر سنت دا اغا سن بہتر دی چه مخلوقاتو دنیا را جمع کئی قل تو ور تو آیا ارائیتم ایا اخائی آیا فکر کڑ دی تاسو ما انزل الله <تصفح> فکر کڑ دی تاسو چه سج پیدا کری د الله پاک ما انزل اللہو چلا پاگ نازل کردی را لیگلی چې چی پیدا کردی اللہ تعالی لکو مستاسو دو پارا مر رزتین سر رزتی حلال فجعال تمنو جوڑوی گرزوی تاسو منو بازی دیاغی رزتنا حرامن حرام پزان بندو چدا پمنخن دی و حلالنو بازی حلال چدا منو تجای دیزان نلگی آئی قل وردو آئی تو آ اللہو ادن لکم اے اللہ تعالی اجازت کردی تاسو تا یعنی دا حرام, و حلال ولو تا حلال حرام تب او حلال جوړولو تا جګل کړې چې دا حلال مقر او حرام مقر کوي ام عل الله بلک تاسو په الله تعالی باندې تبتر درو جوړوي و ما ظن الذين او څو ګومان دي دای کسانو یبترونا چې جوړوي په الله تعالی باندې یبترون عل الله الكذیبا چې جوړوي په الله تعالی باندې درو درو سي اني چې سب اوکړې شي دوی سارا يوم القيامه پرج قیامت کې ان الله يکن الله تعالی لذو فضل خامخ فضل والاده على الناس خلق باندې ولكن لكن اکثرهم در خلق لا يشكرون شكر نو کاږي شکر نو الله پاک وما تکونو او ني تو في شان الصحال کې سو پسکار کې وما تلوم منه او نلولیتو دی اللہ دی طرفنا اینی قرآن من قرآن سلوستل وما تطلو منه من قرآن او نلولیتو دی اللہ دی طرفنا سا قرآن ولا تعملنا ونکوی تاسو من عمل سکرنا انسا عملنا اللہ مگر کننا یو منگا علیکم پا تاسو باندے شہودن حاضر و ناظر من تاسوینو موجودیو جمان قدرت علم موجود دے از تفیزو کل ج شورو کو و تاسو پاغي کارګي پاغي عمل کي وما ما او نشي پټي دلي ربک جرد استانا ممز قال زر ممز قال ذره اندازو ده یو پن یو ذری اندازو ده یو ذری په لذه په ازما کې کی وا او نشي پټي دلي ربک جرد استانا م م قال ضرراتتل الأار دی پهاززه د یو ضرری وَلَا کې ولاېسماعی او نهپاسمان کې وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ظکه او نه ورکوټې د دنا والله اکبره او نهې الله مغرپ کتابیل په کتاب کې مبیین افکاره د ینی د الله پلمې افکاره دی ژري الله پلم کې ټول اکارهوي ال خبردار ان اولیا الله یقینا دوستاں دے اللہ تعالی لا خوف نہ بوی ہسیرت علیہم پدوی باندے ولاہم یحزنو و یحزنون او نہ بوی غمجن کی یہ پورس قیامت کے الیذین آمنو دا کا ساندی قاولیا اللہ الیذین آمنو دا کا ساندی را راوڑے دے و کان او دوی زن ساتي د هر ګنا نه پرېش کوي لو ګمل بشران او دوی د دو دو پار زيره دي په حياته دنیا پر ژوند دي دنیوي کنه خسته خسته ګوناوت الله کوي او په اخرته او اخرت کې لا تبديله نشته بدل دل دې کلمات الله دې کليمو الله تعالی لرا یعنی وعده دی غانيك هو القوزل عظیم دا کامیابی لري دا ولا يحزنك او نه دخپه کوي تعالی را نه د غم جن نه کوي تعالی را قولهم وين اد دي خلق ان العزت يقين عزت دي لله جميعا په اختیار دي الله تعالی کې دي ټول ان عزت او تاظله الله په کې دي عزت الله پلاص کې دي هغه کې هو سميو ام الله پاګر س او پار س کوي خبردار اِنَّا يَقِنًا لِلَّهِ فَخْتِعَدِ اللَّهِ تَعَلَىٰ كِي دِي من عغصو پی سماواتی چه باسمننو کی دی ومن پی الارض عغصو چه پیزمکا کی دی وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَا اَوْ تَعْبِدَارِينَ نَكِيَا تَسَانِيَا دُعُونَا چِ بَلِی رَا مَدَدْ كَي من دونِ اللَّهِ سَوَادِ اللَّهِ تَعَلَىٰ نَ شُرُو کَا شَرِكَانُ الله ظنه مګر د ګمان کوي ان غ موونهدي دو الله مګر یخسول یون اټکل کارونه کوي د دوی کوونه ټول د اټکل د دلیل و سر نشته پوه سره نشته هو الذي خاص الله د لاغ زاد دی جاله چې ګرزوللی ده چې جوړ کړې ده لکو مستاس دپاره اللهله شپه یعنیتییاري والا شپ تیاه لے دسکنو فیہی دا پار دا آرام و پڑھ پاگی کی ونہار اورز مبسرن رنا والا انہا فی ذا دی کا یقینا پا دی کی لا آیات خامخات دلیلونا دی یو والد اللہ تعالی دی دی اللہ دی یو والد دلائل دی پاکی لے قوم دا پا دا غقوم یسماعون چھو گو گک دی اوری قالو ویدوی اتخذ اللہو نیولې د الله تعله والدن ناولېولد <تصفيق> مانا ناولې شبحانهې الله تعلا د والد نه د ولد نی ونا لکه اوس خلوي د پان کې د خې نا ولې دی م دا چې الغ... الله نووا دیو پې کار کوي نه الله و پ الله پا د نایب نی ولونا دولتنی ولونا د نازولی نی ولوناولغنیی اغ الله پ ب حاجته دی ې زورت شته لهو خاصا غلره نه الله لره ما په سماواتي اغ سچ پاسمنو کی دي و ما په الارض اغ سچ فزمګه کی دي ان عندکم نشت ساسو سرامن سلطان ان هیز دلیل به هاذا په دي خبره اتقولون ايات سو و اي الله په الله ما لا تعلمون اغ خبري چنه پويږي پاغي قل تورتو اي ان الذين یفطرون چې جوړ وی الله تعالی په لاله تله باندې الکذب درو لا یوکلون نشي بچي دي د عذاب ده الله نا نشي کانیه دي معنا نشي بچي دي د الله د عذاب نا مدعون دوی لرسل لګونتي फायदा د دنیا په دنیا کې ني دوی لرسل لګي مزيدي په دنیا کې ثم الینا بیا مونتا مرج او را ګې دل د دو دوی دي ثم بیا نوض پهم اوس کو دوته عذاب عذابه شدید سخت ب معکانو ی پون په سبب بیاې چې دوی په فر